Jansz megtorpant a rácsok túloldalán. Bozontos szürke szemöldöke a szemébe lógott. – Mánsz most már serif? – emlékeztette Holston. – Nem helyettes. Jansz új perceivel megkopogtatta az egyik acérudat. – Valamit tegyen majd – javasolta. – És nem fogom azzal idegesíteni, hogy azt javaslom, aludjon is egyet.